«Ну, гаразд», – Бранд зітхнув. «Закинемо гачок на цього Зебатинського. Однак, лейтенанте, якщо нічого не виявиться, то справу доведеться закрити. І залиште цю теку мені!» Коли Брандові нарешті принесли зібрану інформацію, то він уже давно забув і про лейтенанта, і про його версії. Тому перше, що спало йому на думку, коли він взяв до рук перелік 17 біографій 17 громадян Польщі та Радянського Союзу, самі Забатинські, Що це за чорт? А потім він пригадав і лайнувся сам про себе. І заходився читати. Розпочиналося американцями. Маршал Зебатинський відбитки пальців. Уродженець Буфало, штат Нью-Йорк. Дата лікарняна статистика. Батько у нього так само уродженець Буфало. Мати з Освего, штат Нью-Йорк. Діди-бабуся із батькового боку уродженці Белостока, Польща. Дата б'їзду в Сполучені Штати. Дата дня громадянства і світлини. Так, всі 17 громадян Радянського Союзу і Польщі на прізвище Зебатинський. Походять від осіб, які півстоліття тому жили у Білостоку або поблизу нього. Ймовірно, всі вони могли бути родичами, але у жодному окремому випадку цього достеменно довести не можна. Внаслідок Першої світової війни акти громадянського стану у Східній Європі велися незадовільно, якщо вони взагалі там велися. Бранд перечитував усі по черзі. Кожен життєпис живих Забатинських, чоловіків та жінок. Доволі сумлінно працює розвідка. Російська, мабуть, теж не менш сумлінно. На одній біографії він зупинився. Його брови здінялися до гори. Гладеньке чоло взялося з моршками. Цей життєпис він відклав на бік і читав далі. Потім... Усі біографії, окрім відкладеної, він склав до купи і запхав назад у конверт. А дивлячись на ту відкладену, почав барабанити по стільниці акуратно обрізаними нігтями. Із з певною нехиттю Бранд подався з візитом в комісію по атомній енергетиці до доктора Поля Крістова. Доктор Крістов... Слухав його з незворушною міною. Час від часу він підіймав мізинець і торкався ним схожого на картоплину носа, ніби намагався зняти якусь неіснуючу мушку. «Ні про якого росіянина Забатинського я не чув, але про американського я теж не чув». «Добре», – Бранд пошкрябав понад скронею, там, де починалося волосся, і повільно промовив. Я не гадаю, що там аж щось такого може бути, але, знаєте, не хотілося б закривати цю справу надто поспіхом. У мене на хвості молоденький лейтенантик, а ви знаєте, які вони бувають. Я не хочу давати йому привід звертатися у комітет Конгресу. Окрім того, це ж факт, що один із російських Забатинських. «Михайло Андрійович Забатинський. Дійсно, фізик-ядерник. Ви певні, що ніколи про нього не чули? Скажіть, певні?» «Чекайте. Михайло Андрійович Забатинський? Та ні, ніколи не чув, але це ще нічого не доводить. Я міг би сказати, що це збіг, але знаєте, тих збігів трохи забагато». Один Зебатинський тут, один Зебатинський там. Подумайте, докторе, обидва ядерні фізики. І той, який тут несподівано змінює своє прізвище на Себатинський. І дуже із цим носиться. Мало не силоміць вимагає, аби до нього зверталися і писали його прізвище на С. «Моє прізвище починається на С». Все це, це доволі добре вкладається у версію мого пильного лейтенанта. І йому це трішечки занадто на руку. До того ж, іще одна дивна обставина. Росіянин Забатинський саме рік тому ще з із поля зору. Ну, страчений, флегматично констатував доктор Крістов. Можливо, й таке. У звичайному випадку я так і вважав би, Хоча росіяни не дурніші від нас. Не будуть вони страчувати першого ліпшого фізика-ядерника, якщо без нього можна обійтися. Справа у тому, що бувають інші обставини, за яких ядерний фізик з доброго дива несподівано зникає. Не мені вам розповідати, що це можуть бути за обставини. Він значуще подивився на доктора. Ммм... Надзвичайні дослідження? Цілковита таємність? Гадаю, ви саме це маєте на увазі. Скажіть, а ви, ви впевнені, що все саме так? А ви, докторе, зберіть на все докупи. Додайте сюди лейтенантову інтуїцію, і мені стане просто цікаво, які висновки ви зробите. Чекайте, дайте на мені ту біографію. Доктор Крістов взяв у руки аркуш, двічі перечитав, похитав головою і нарешті сказав «Я пошукаю! Пошукаю у ядерних виписках!» Ядерними виписками, маленькими акуратними скриньками, заповненими квадратиками мікроплівок, була тут викладена ціла стіна у кабінеті доктора Крістова. Професор, не поспішаючи... Почав через проєктор переглядати алфавітний показчик. бренд спостерігав, із яким терпінням людина може проводити пошук. Ну, і що ж, Михайло Забатинський. пробурмотів доктор Крістоф. Є. Автор та співавтор півдесятка статей у радянських журналах за останні півдесятка років. Ну, що ж, бачу. «Тепер візьмемо виписки і звідти, може, щось з'ясуємо. Я сумніваюся у успіху, але...» Автоматичний шукач викинув потрібні квадратики. Доктор Крістов підрівняв їх, вклав у проєктор і почав переглядати. Поступово на його обличчя насунувся вираз напруженого подиву. «Дивуюся», – сказав він. «Чому дивуєтеся?» – нетерпляче озвався Бранд. «Поки що я не хочу казати». Доктор Крістов відкинувся у кріслі. «Скажіть, ви можете мені дістати список ядерних фізиків, радянських фізиків, які за останній рік зникли із поля зору?» «Тобто, докторе, ви щось запримітили, так?» «Не зовсім. Принаймні...» «Не так, аби я щось раптом виявив у одній із цих статей. Однак, переглядаючи їх і знаючи, що людина може бути причетною до програми м -м, надзвичайних досліджень, а до того ж ви ще й розбудили у мене підозри», – він знизав плечима. «Я, скажімо так, нічого певного поки що не запримітив, але мені б дуже хотілося» аби ви все-таки поділилися своєю думкою, – запропонував Брант. Тут ми можемо однаково почувати себе дурнями. Якщо вже вам так хочеться, професор потер своє чоло. Ну що ж, цілком ймовірно, що ця людина намацує шлях до відбивання гамма-радіації. Ну, і що це значить? Якщо зможуть винайти відбивний екран для гама випромінювання то це дасть змогу будувати індивідуальні сховища для захисту від радіоактивних опадів. Якраз вони, ці опади, і є справжньою небезпекою, розумієте? Воднева бомба може знищити місто, а от радіоактивні опади несуть населенню повільну смерть «У смузі довжиною в тисячі миль і завширшки в сотні миль. А у нас над цим уже працюють?» – швидко запитав Брант. «На жаль, ні. Отже, якщо совіти матимуть екран, а ми – ні, то вони після завершення своєї екранної програми можуть цілком знищити Сполучені Штати, заплативши, скажімо, всього десятком своїх міст». «Ну, до цього ще далеко. А навколо чого ми, власне, знімаємо галас? Всі наші висновки поки що базуються <хи> на такій дурниці, що якась людина міняє у своєму прізвищі одну, однісіньку літеру, а? «Ну, погоджуюся. Цілком, можливо, я збожеволів, сказав Брант. «Але на цій стадії справи я не можу її полишити». «Тільки не на цій стадії. Скажу так. Я віднайду для вас список зниклих радянських ядерних фізиків, навіть якщо мені доведеться за ним мандрувати у Москву». Список він роздобув. Бранд і доктор Крістов проглянули усі дослідницькі статті кожного із внесених у список. Вони скликали повне засідання комісії – а потім усіх ядерних світил країни. І нарешті доктор Крістов вийшов із запізнілого вечірнього засідання, на яке навідався особисто президент. Бранд чекав на нього. Обоє вони виглядали змученими та невиспаними. «Ну?» – запитав Бранд. «Так, більшість за!» – Крістов кивнув головою деяких ще й дотепер бере сумнів, але більшість таки погодилася. А ви? Ви самі впевнені? Аж ніяк, але давайте поміркуємо. Легше повірити, що Радянський Союз працює над гамма-промінним екраном, аніж у те, що у всій зібраній вами інформації немає жодного зв'язку. А чи прийнято ухвалу, Теж почати дослідження по цьому екрану. Так. Крістоф ствердно кивнув і пригладив рукою своє коротке і жакувате волосся. Він відтворив сухий, схожий на шепіт звук. Ми вкладаємо у цю справу все, що у нас є. Знаючи праці зниклих спеціалістів, ми зможемо швидко наздогнати їх. «Ми цілком, можливо, зможемо навіть обігнати їх. Звичайно ж вони довідаються, що ми теж зайнялися цією проблемою». «Ну і нехай», – сказав Брант, – «нехай довідуються. Можливо, це стримає їх від нападу. Я не вбачаю жодного зиску у простому обміні десяти наших міст на десять їхніх. Якщо ж і ми, і вони захищені, то цілком, можливо...» що все відкладеться. Але це відбудеться не надто швидко. Ми проти того, аби вони дізналися надто швидко. А чекайте, що робити із тим американським, зебатинським, Себатинським? Бранц похмурнів і похитав головою. Ви не повірите, ми досі не виявили нічого, що поєднувало б його із цією справою. Хай йому біс ми таки добре шукали. Я, звичайно ж, погоджуся із вами. Там, де він тепер працює, це м -м, надто критичне місце. Ми не можемо собі дозволити тримати його там, навіть якщо він цілковито чистий. Але ж, слухайте, і викинути його просто так ми теж не зможемо, тому що росіяни почнуть дивуватися. Ви що, маєте якісь пропозиції, докторе? «Маю». У тиші та безлюдді четвертої години рамку доктор Крістов і Бранд простували до ліфта у самому кінці довгого коридора. «Є пропозиції. Я цікавився ним як працівником», сказав доктор Крістов. «Він добрий фахівець. Кращий, аніж більшість інших, і незадоволений своїм становищем». «Розумієте?» Колективна праця – це не для його характеру. «Навіть так?» – звів Брове Брант. «Так. Але, знаєте, я переглянув його картку, і він підходить для академічної роботи. Якби нам пощастило влаштувати так, аби, аби якийсь великий університет запропонував йому кафедру фізики, я гадаю, він погодився б очолити її із задоволенням. Там знайдеться доволі...» «Багато некритичних сфер діяльності, а ми, ми зможемо тримати його під постійним контролем. До того ж, це виглядатиме як природнє просування службовими щаблями. Росіяни не повинні нічого запідозрити. Що ви на це?» «Ну, в принципі, непогана ідея», – Бранд кивнув на знак згоди. «Навіть і звучить добре. Я доповім шефові». Відкрилися двері, і вони зайшли у ліфт. Бранд здивувався своїм думкам. Дивовижний кінець для справи, яка розпочата із заміни всього однієї літери у прізвищі. Маршалові Себатинському мало не відібрало мову від хвилювання. «Присягаюсь!» – переконував він дружину – Присягаюсь я й сам не второпаю, як це сталося. Мені б в голову не прийшло, що вони можуть відрізнити мене від мезонного детектора. Господи, милий Софі, ад'юнкт-професор кафедри фізики у Прінстонському університеті. Ти тільки подумай! Як ти гадаєш? – запитала Софі. Чи не вплинув тут твій реферат на сесії Товариства американських фізиків? Не думаю. «То була сіренька доповідь. Такі нав'язують по черзі кожному працівнику лабораторії». Він рептом ляснув пальцями. «То, мабуть, Прінстон збирав про мене дані. А ось воно що. Знаєш, усі ті анкети, що я заповнював за останні півроку, всі ті розпитування без пояснень причин, чесно кажучи, я вже думав, що мене підозрюють у підривній діяльності або у роботі на комі». А це, виявляється, Принстон мене вивчав. Грунтовний у них підхід. А може це твоє прізвище? Закинула Софі. Ну, я маю на увазі заміну. Подумати тільки, продовжував він. Нарешті моя професійна діяльність буде належати тільки мені особисто. Я іще їм себе покажу. Оскільки у мене з'явиться шанс працювати самому, то... Він обірвав себе на півслові і повернувся, аби глянути на дружину. До чого тут прізвище? Чекай, ти маєш на увазі літеру С? До того, як ти змінив прізвище, тобі ж не давали таких пропозицій, хіба ні? І ще довго після того. Ні, із прізвищем це просто збіг. Я вже казав тобі, Софі, то просто п'ятдесят викинутих на вітер доларів. «Господи, яким йолопом я почував себе всі ці місяці, наполягаючи на тому дурнуватому «С»!» «Я тебе, маршале, не примушувала нічого міняти!» Негайно перейшла до оборони Софі. «Я лише запропонувала, але я не гризла тебе, так що не дорікай!» «А крім того, все склалося на добре!» «Я впевнена, без прізвища тут не обійшлося!» Тано, ну, за бобони. Себатинський поблажливо посміхнувся. «Називай собі це як хочеш, але не смій знову міняти прізвище». «Ну, гаразд, не буду. Ну, гадаю, що не буду. Я стільки наморочився, поки привчив усіх писати моє прізвище через «С», що мене просто нудить від самої думки повертатися на старе. «Слухай, а може змінити прізвище на «Джонс»? Га?» Він посміхнувся... І раптом не стримавшись, розреготався майже до істерики. Навіть думати не смій. Софія абсолютно не сміялася. Ох, даруй, даруй, вибач, я пожартував. Слухай, знаєш що? Я зазирну цими днями до того стерегання і скажу, що все вийшло, і дам йому іще десятку. Тебе це влаштує? Його радості якраз і вистачило, аби наступного тижня так і зробити. Тепер він не маскувався. На носі сиділи окуляри, на плечах його буденний костюм, а на голові не було капелюха. Наближаючись до вітрини, Себатинський навіть мугикав собі підніс. Йому довелося поступитися дорогою жінці, яка штовхала перед собою візочок із близнюками. Він взявся за ручку, його великий палець ліг на залізну клямку, під натиском пальця клямка – не поворухнулася. Двері були зачинені. Він пошукав очима запилену і невиразну картку із написом «Нумеролог». Але вона зникла. Натомість за брудним склом була інша картка. Пожовкла і покручена від сонця, а напис на ній повідомляв «Винаймається». Маршал Себатинський знизав плечима. «Ось тобі й маєш». А він хотів зробити добру справу. Хоча, відверто кажучи, не дуже вірив у всі ці дурниці. Героунт, щасливо позбавлений матеріального придатку, аж крутонувся від радості. Його енергетичні вихори засяяли тьмяним багрянцем на кілька кубічних гіпермиль. «Я виграв! Я виграв! Виграв!» – допитувався він. Местак, що все це спостерігав, зіщулився. Його вихори набули форми майже сферичного сяйва у гіперпросторі. Я її ще не підрахував. Ну то гаразд, рахуй собі, рахуй. З воліканням результату аж ніяк не зміниш. Уф, яке ж полегшення повернутися назад у чисту енергію. Цілий мікроцикл я був матеріальним тілом, до того ж майже зношеним. Але варто було помучитися, аби втерти тобі носа. Ну, добре. Нарешті озвався Местак. Я визнаю, ти відвернув на цій планеті ядерну війну. Ефект класу А, так? Ефект класу А. Не заперечую. От і добре. Тепер перевір і переконайся, чи не досяг я ефекту класу А? За допомогою стимулу класу Є Я змінив всього одну літеру в одному прізвищі Що? О, не турбуйся Я все приготував Постарався спеціально для тебе Здаюся Стимул класу Є З неохотою погодився нарешті месток. В такому разі, в такому разі я виграв, так? Визнай, визнай «Не виграємо ні я, ні ти, якщо про цю справу довідається охоронець». Зачувши це, Героунд, який перебував на землі у вигляді літнього нумеролога і ще не прийшов до тями від полегшення, що більше не має потреби ним бути, зауважив у відповідь. «Щось ти цим не переймався раніше, коли приймав мій заклад». Бо не сподівався, що у тебе вистачить дурості грати. Пхе, пусто порожні балачки. До того ж, навіщо перейматися? Стимулу класу Е охоронець ніколи не помітить. Ну, може й ні. Але він, він точно помітить ефект класу А. Ті матеріальні усе ще будуть існувати через десяток циклів. Таке... Охоронець ніяк не пропустить Местако Вся штука у тому, що ти просто не бажаєш розраховуватися От ти крутиш Та розрахуюсь я, розрахуюсь Але зачекайно, поки охоронець не виявить, що ми взялися за незатверджену проблему І провели несанкціоновані зміни Звичайно, якщо тільки... Він замовт «Ну, гаразд», – сказав Герунт. «Поміняємо все назад, і він не дізнається». У світлому енергетичному спектрі Местака з'явилося потужне сяйво. «Якщо ти хочеш, аби він не помітив, то доведеться знову застосовувати стимул класу «Е». «Ну, я зможу». Проте у голосі Герунта чулися нотки вагання. «Сомніваюся», – ядуче сказав Местак. «Один раз я вже переміг. Закладаємося іще раз!» По емісії Местака пробігли промінчики прихованого тріумфу. «Звісно!» – не забарився з відповіддю зачеплений заживе Геронд. «Я поверну тих матеріальних до первісного стану. Охоронець навіть не зауважить різниці». Местак відчув свою перевагу і захотів скористатися ситуацією якнайповніше. Тоді, може, почекаємо поки що із першим парі, а у другому ставку потроїмо. Геруунд негайно запалився азартом. «Згода, граю! Ставка потрійна!» «По руках!» – сказав Местак. «По руках!» – відповів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 Почуємося у наступному творі. До зустрічі, паніство, на Калідорі!